Kniha 1.1 Sutíkšna se zeptal mudrce jménem Agastia. O moudrý, osvětli mi prosím následující věc. Co vede k osvobození? Je to práce nebo poznání? Agastia pravil. Pták potřebuje kletu obě křídla a k nejvyššímu cílím ši osvobození vede obojí, práce i poznání. Samotná práce k osvobození nestačí a taktéž ani samotné poznání. Obojí dohromady však vytváří předpoklady pro osvobození. Odpovědí na tvou otázku bude příběh, který ti nyní budu vyprávět. Žil jednou světec jménem Kárunia, jehož otcem byl Ágnivéša. Mladý Kárunia četl posvátné knihy a chápal jejich smysl, ale vůči životu se stalo lhostejným. Když to Ágni Véša viděl, zeptal se syna, proč upustil od provádění svých denních povinností. Na to ja odpověděl. Svatá písma na jedné straně tvrdí, že člověk má až do konce svého života plnit příkazy v nich obsažené, a na druhé straně se v nich říká, že nesmrtelnosti lze dosáhnout pouze vzdáním se všech činů. Nevím si s tím rady. Co mám dělat můj učiteli a otče? To řekl a odmlčel se. Ágni odpověděl. Slyš, můj synu, budu ti vyprávět starou moudrost. Náležitě zvašejí poselství a pak dělej, jak se ti zlíbí. Kdysi za dávných časů seděla nebeská nymfa na jednom z vrcholků Himálaje, když v tom spatřila letět posla boha Indry, krále bohů. Na její otázku jí posel sdělil svůj úkol. Posel Bohů řekl, mudrc a král a mi přenechal království svému synovi a nahoře Gandamádhana se oddal přísnému odříkání a askezi. Když to bůh Indra uviděl, požádal mě, abych za ním poslal nebeské nymfy, které by ho odvedly do nebe. Král však chtěl znát výhody a nevýhody nebe. Řekl se mu, že v nebi se těm největším, prostředním i těm nejmenším ze zbožných smrtelníků dostane přiměřené odměny. A jakmile jsou plody jejich zásluh vyčerpány, vracejí se opět do světa smrtelníků. Král odmítl přijmout Indrovo pozvání do nebe. A Indra mě za ním znovu poslal s žádostí, aby král dříve, než odmítne jeho nabídku, vyhledal pomoc mudrce jménem Válmíky. Když byl král k tomuto mudrci uveden, zeptal se ho, jak nejlépe se může člověk osvobodit od zrození a smrti. Na tomu Válmíky začal popisovat rozhovor mezi králem Rámou a mudrcem Vasištou.